E buhurërja radi Allahu në hu të regon. I dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë, ku shëndron duke u falu në natën e kadrit me besim dhe me shpres, atë herë ati do t'i falen të gjitha gjunahet e më pashme. Trasmeton imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com